Was ist das Ritualalter? Zwei Rakahs vor dem Morgengrauen, vier Rakahs vor Mittag und zwei Rakahs nach ihm, zwei Rakahs nach Marokko und zwei Rakahs nach dem Abendessen.